Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Piala János. Jó reggelt lett! Beteg vagyok 38.1-es lázamban, amit abból vettem észre, hogy... Forgolódtam az ágyban, de ennél nagyobb intimitás is van. Képzeld el, veled álmodtam. apámmal álmodtam, a veled álmadtam? Hát a kérdés, hogy milyen... Megmondom neked, nem tudom, ülsz -e. Nem állok. Az alaptörvényt írtuk. Melyik törvény? Az alaptörvényt. Na jó, most csak húzol. Nem. Nem, nem, figyelj, ne, vannak dolgok, amivel nem húz az ember, tehát, tehát ez itt most nem az. Tehát azt, arra emlékszem mondatról, mondatra. Jó, hát ugye az ember ilyenkor Lázálomban nem tudja, hogy mennyi idő telik el, de közben pisiltem, és visszatérve egy konkrét szöveget írtunk át, meg át. Ezt támadtam. És jó lett a szöveg? Nem tudom, tehát, tehát ez a része, tehát, tehát folyamatosan különböző részletekkel egészítettük ki. Akkor valószínűleg a preambulumot, a nemzeti hitvallást fogalmazhattuk. Valószínűleg, valószínűleg, valószínűleg, igen. Visszatérek még ide, de ezt gondoltam elmeséled nekem. Nem, ilyennel nem szoktam viccelődni. Um, nekem hihetetlenül érdekes volt, az a múlt heti, hát uh, konferenciának, annak volt nevezve, de azt szerintem nem konferencia volt, annak nem volt műfaja, uh, ahol hárman is előadta. Minikonferenciának mini, mini neveznek. Oké, okay, rendben van. Um, a uh, és most már eleget foglalkoztam ahhoz, hogy legyen egy minimális alapismeretem. Uh -huh. A múlt hét végén beszéltünk és tisztáztuk, hogy a miniszterelnöki uh, lendő rezidencia az személy szerint nem hozzá tartozik. Igen. Ugyanakkor az vetődött föl bennem, hogy én, aki... Azt nem mondom, hogy akceptálom, de kezdem megérteni, hogy ott mi történik, és kezdem az egészet nem elfogadni, de valamilyen módon kezelni. Kivenni például abból a politikai térből, amely politikai térben szerintem semmi se arról szól, ami, hanem valami egészen másról. És akkor az jutott az eszembe, hogy azok a szakemberek, akik megszólaltak, és akiket a rádioműsoromban hallottam, vagy akiktől hosszú tanulmányokat olvastam, azok mind-mind valamilyen korábbi állapotnak a helyreállításáról beszéltek, ami pedig ebben a konkrét esetben történik, az egy új állapotnak az előállítása, és habár tökéletesen értem azt, hogy ez nem hozzá tartozik, de ugyanarról a Zoboki Gáborról van szó, aki közben a Hausmann Bizottságnak is tagja, és bizony, hogyha lenne egy Houseman bizottság ülés, most függetlenül, hogy lehet, hogy a Hausmann Bizottság tagjai eddig is tudták azt, amit a nagy érdemi csak most tudott meg. Én, mint outsider, mint egy krakéler lehetetlen alak biztos megkérdezném azt, hogy valaki segítse nekem abban, hogy és mégis mi az irányelv a Múltat állítjuk helyre, annak bizonyos szegmenseit elfogadunk, bizonyos dolgokat, amelyeket nem lehet kiküszöbölni, a másért nem tárgyi és egyéb emlékek hiány, vagy pedig itt mindenki úgy dönt, ahogy akar, mert ez, ami itt most történik. Zobaki Gábor a Karolita kolostor Alakít átalakításának tervezője, Nészalacsának azt mondta, ő tett javaslatot a Dunára nézve, Verki megépítésére. Az engedélyeket a Fülvárosi Kormányhivatal 5. keleti irodája adta ki, ahol egyeztetni lehetett a Műmérmék védelmi főosztálya, és mint között a szakfelügyelő nem kapott a szívéhez az elképzelést láttam. Itt szeretném neked elmondani, és ugyanilyen terjedelben válaszolhatsz természetesen. Elmondta azt is, hogy az elkélye szerette volna feloldani az épület monotól keleti hologzatát, és abból indult, hogy a kolosztó szomszédságában szinte minden épületen van erkéhet hát rendben van, minden épületen van elké, itt nincs. De az a mondat, Mész szerint a szakfelügyelő nem kapott a szívéhez az elképzelés láttán. Ha ez tényleg elhangzott, akkor ez olyan magabiztosságról és olyan pökhendi magatartásról tesz tanúbizonyságot. Mindegy, hogy egy zseniális építésről van ez szó, vagy sem. De egy olyan projekt keretében, ahol ennél több alázatra van szükség, hogy nálam kinyílt a bicska a sebemben. János, egy kicsit kezük távolabból, mert szerintem a rádió nem tudják, hogy milyen múlt heti programról beszéltem Tehát arról hadd mondjak három mondatot múlt héten egy konferenciát tartottunk. Ezen a minikonferencián az én bevezetőmet követően Poszner Ferenc művészettörténész építész, aki annak idején a Sándor Póta helyreállítását is csinálta, aki a Várbazárnak az egyik vezetőépítősze volt, és most a a, a palotának, a, hát a palotával gyakorlatilag négy évtizede foglalkozik, tehát a palota a terveket is az ő irányításával készíti, a köztének az erre szakosodott irodája, tehát ő tartott egy előadást, a fia Poszner Ádám, aki most már hosszújjakolta vele dolgozik, szintén építész, illetve Rostás Péter, művési történész, a Budapesti Történeti Múzeumnak a főigazgató helyettese. A, az ő hármagyik előadása kifejezetten a Szent István terem, illetve a budavári parota E és F épülete közötti úgynevezett déli összekötő szány vagy nyaktag Uh, Helyreállítását. Hát illetőleg a kertépítésről volt még szó. Igen, hát az ehhez kapcsolódó úgynevezett új a, a, a rendbetételéről. Ebből az előadásból kiderült az, hogy milyen komoly művészetörténik munka munkafolyik a háttérben. Miért kell és miért érdemes helyreállítani a Szent István területet. Nagyon fontos, hogy ott is kiderült, hogy hol lesznek kortárs építészeti és hol nem tudjuk fizikai okok miatt uh, helyreállítani a house Money a Hausmanni állapotot, mert olyan szinten átépítették, hogy azt már képzelenség vennél, vagy csak nagyon durva drasztikus beavatkozások révén. Tehát ez a háttere, Igen. Ez a, háttere a, a pénteki programunk, vagy a módszárdai programunknak. Ez az, amin te is vettél. Én szerintem elég meggyőző volt, és nagyon fontos, csak és kizárólag az én köszöntőm, bevezetőm kivételével, amelyben voltak mondjuk, politikai jellegű kiszólások is, de a megszólók, csak és kizárólag művészet történeti és építészeti az vezettek fel, semmi mást. A, a Sándor Palota az egy, az egy másik eset. Tehát, a, a Sándor Palota az, az az épület a Budavár építkezése közül, ami nem tartozik a, mondjuk hogy az én néhéteri biztosi államtitkári hatáskörömből, A Sándor Palota felújítását azt, e, Lázár úr személyesen irányítja, én a a. Karmelita Kolostar, Sándor Palata az egy is ugyanaz? Ah, bocsánat, ez most nyertetlen. Azért, igen. Köszönöm, hogy figyelmeztet, hogy én a Karmelita Kolostart akartam mondani, a irányolom. a Karmelita Kolostart a szárházmény személyesen irányítja, Ezért is, hiszen a miniszterelnökség központi épületéről van szó. Van annak... Van annak rationalitása, hogy ezt különkezeljük a... Nézd, én ezt elfogadom akkor is, hogyha az ember azért csodálkozik, hiszen például a belügyminisztériumnak a fölköltöztetése, azt tudtam a tereszortot. Nem, nem, nem. Bocsánat, elnézést, elnézést, de akár csak egyetlen, a pénzügyminisztérium. Tehát ha a pénzügyminisztérium hozzátartozik, akkor tulajdonképpen én azt feltételezem elnézést a belügyminisztériumtól, hogy akár a miniszterelnökség is hozzátartozhatna. Oké, rendben van, hogy ez a felosztás megtörténik, én ennek a logikáját nem értem, de a például ebben segítesz, azt is megköszönöm. Hát ez egy miniszteri döntésektől, miniszteri így döntött... Az, az, ez a kész szíve joga van hát ő a, az én felettesem úgyhogy ez az ő döntése amit én tisztelben tartok bizonyos szempontból nekem könnyebb is az életem hiszen ennyivel kevesebb a munka mintha az jelenti, hogy ne töltenünk ki a a 24 óráját csak ennek a, ennek a terhes súlya az nem az én vállamad nyomja az építés ugye, a felelős sejtes államtitkárság, aki ezt az egészet koordinálja Füle Zsolték. És én, én igazság szerint ennek az egésznek a, a megvitatásából is kimeredek, hiszen nem vagyok fölkészült ebb a dologban, mint mondjuk. Én ezt értem, és azt is megértem, hogy erről nem akarsz beszélni, de azt még akkor is kell, hogy mondjam, hogy attól még ez az embernek föltűnik. Hát amíg valahol egy projektben ettől a Karmelita Kolostortól durván 300 méterre valamit rekonstruálnak, itt valami olyan újat hoznak létre, ami illogikus ahhoz képest, amit a Hausman bizottság elé tárnak, és amivel egyébként te argumentálsz akkor, amikor vitatkozol adott esetben három kilépő taggal. Ha most nagyon a magam nyelvén beszélnék, de valószínűleg a Lázis beszél belőlem, tényleg veled álmodtam, akkor azt mondanám, hogy akaratlan a Hausmann bizottságból, és belőled is az én szememben akaratlan, még egyszer mondom, hülyét csinál. Nem gondolnám. Te nem gondolod, de én azt gondolom, hogy amíg az egyikre vonatkozik valamilyen szabály, a másikra nem vonatkozik ez a szabály, és én nem tudom eldönteni, mi alapján vonatkozik valakire egy szabály, vagy sem. Tehát amíg a Zoboki Gábor itt valamilyen múltat akar felidézni, máshol azt mondja, hogy többik helyen is volt erkély, itt zavar benneteket, ha itt is lesz. Belét Belétve ez a cinikus mondat, mely szerint két év, vagy idé két nap alatt lebontható, tehát ennek a Zoboki Gábornak az egójából én biztos levennék valamit. Én kiválóan együtt dolgozom az Obakír háború is, hogy hadd ne elminősítsem. Amiből nem az következik hogy minden egyetértés, amit mond vagy gondol, számos. Nagyon maga biztos. Nagyon. Számos koncepcionális kérdésben is vitatkoztunk az elmúlt időszakban. A, ugye azt is mondta, hogy a Sándor portázis utólag hozzá Erkét, mondjuk azt az Erkét nem akárki vigyeztette hozzá, hanem Ivó. Lát. És azért azt ne felejtsük el, hogy a virágörökségi örökségi és akkor már az az RK az ott volt. De hát a, a, a alapvetően a budai panorámát ez nem fogja sérteni. Én, én szerintem sokkal, sokkal... Nem a sértésről van szól, azt hittem. Nagyon jól tudod, hogy miről beszélek. Arról beszélek. Ezt nem tudom, János, de most még egy mondat. Én, én, én az egész kérdés kapcsán nem, nem elsősorban az erkélye, problémázom így magamban, polemizálok magamban, hanem, a, hanem az sok-sok ablaknak az ajtóvállakításával kapcsolatosan, ami rá, rányílik az erkére. Tehát én inkább azt látom művészettörténetű vagy építészettörténeti szempontból esetlegesen problematikusnak, de ez csak egy, egy, ez csak egy hangos gondolkodás. Szerintem egyébként a karmelit, a korostát felújítási tervei azok, azok jók lettek és méltók lettek. A a vita úgy nézem, hogy az elmúlt időszakban inkább a mellépítendő épület kapcsán burjázott el, ami az egykori távoli püspösségi épület helyén létrejött terek, vagy kialakult üres tereknek a beépítését jelenti. Jó, figyelj, én hagylak téged futni, nem, nem akarok utána drohanni, azt mondom, hogy ez az Erkén nem stimmel. Egy dolg és egyetlen egy esetben stimmel. Ugye én együttműködöm veled, együttműködöm a bánnal, együttműködöm a karácsonyal, van akivel szerződéssel, van akivel szerződés nélkül a hozzáállásomat a pénz nem befolyásolja. Vagy legalábbis eddig nem lehetett ezügyben e, kritikát mondani, csak azt tudom neked mondani, hogy ez nem következetes. Ez már van. Illetve hát egy dolog, csak megint a betegség, egy dolgot nem azt mondtam, amit akartam mondani. Azt akartam mondani, hogy amennyiben ezt Valamilyen módon én nem tudom. Azért is beszélgetek veled, azért is ajánlottam együttműködést, hogy legyen az, hogy rendszeresen lehessen kérdezni, és hogy nehogy véletlenül bukjanak ki dolgok, ahogy éppen a mechanizmus kilöki magából. Van egy sor dolog, amihez semmi köze nincs a nyilvánosságnak, van egy csomó dolog, amit már meg, meg lehet velük vitatni, és nem biztos példa, hogy ennek az erkének ilyen formán kellett volna a köztudatba kerülnie, független attól, hogy van egy tájékoztatási eh, hivatal a szó átvétértelmében vagy sem. Azt is tudom, hogy ez nem a Tereszortól, csak azt mondom, hogy miután alapvetően te vagy ott megjelenítve azon a területen, a te vállaidra is nehezedik ennek a felelőssége, függetlenül attól, hogy nem a Terezfortot. Nem, ez nem az, az én Jó, csak azért mondom neked, hogy én ezügyben ezt ajánlom, aztán persze mindenki azt csinál, amit akar, csak, csak szerencsésebb. Valamint, amikor megértem a Hausmann bizottság tevékenységét, akkor hirtelen egy logikai űr keletkezik bennem, ugyanazon bizottság egyik tagjának más területen végzett tevékenysége kapcsán. Ezt gondolom te is megérted. Megértem. Akkor menjünk tovább. Azt kérdezem tőled, hogy az a hvg újságíró írta egyébként azt az összefoglalót erről a konferenciáról, akivel te azon a sajtó reggelin összekülönböztél? Nem? Nem. Mert valamiért a HVG az kirug rád, mert, mert az, azok, a szöv, azok a mondatok, amelyek, ugye én ott voltam, tehát e, e, volt módon végighallgatni, de ami arról szólt, hogy e, a politikus pár kirohanásán túl az egész projektre rátelepedett, de persze elhangzott rengeteg értelmes és észszerű érv is a projekt mellett. Szóval téged a HVG nagyobb mértékben nem szeret, mint amilyen mértékben rászolgálsz, de ez legyen az én édes problémám. Nem tudom mit kezdem Ez olyan kicsinyes dolog, hogy, hogy különösebben értékelni sem akarom, hát valamivel bele kellett kötni. Kirohanásnak nevezni azt a bevezetőmet, amelyben gyakorlatilag két olyan kiszólás volt, ami kellemetlenkedő volt, de ez természetesen tudatos volt. Az egyik a historizmussal való foglalkozkodás, amikor azt mondtam, hogy aki a historizmust egyáltalán nem szereti, az, az, az valójában Budapestet nem szereti. Egy ilyen mondaton volt, ez két személyre lehetett érteni, akik az utóbbi hónapokban a historizmust erőteljesen bírálták, -e, és mind a kettő a magyar történetben művészettörténetben meghatározó személyiség. Az egyik a kettő közül kilépett a 20 bizottságból, a másik nem is volt benne. Tehát most ennél többet nem akarok mondani, aki olvassa a cikkeket, az tudja, hogy kikről van szó. A, a lényeg az, hogy egy Ennyi engedjen már, meg maga, engedhessek meg magamnak én. Nem hát, beszélve, nem te védelmetben mondom, csak azt mondom, hogy nézem a sajtónak és a politikusoknak a viszonyát, amelynek részint része vagyok, de alapvetően nem. Tehát van itt egy két oldalas összefoglaló, vagy nem két oldalas, hanem, hanem három és fél oldalas összefoglalóból, két oldal vagy te, miközben a, az időnek és a, a lényeges részeknek nem te voltál a, az előadója mindegy, hát ez legyen a hvg.hu nak a gondja. Azt kérdezem tőled ennek, ennek kap... Kőadás, és én tartottam őt egy Tehát ez majdnem két órás programból az én percet bevezetőmre szállják az időt és azt mondják, hogy kirohanás, hát ez, ez nyilván víz. Jó, én próbálnék pacifikálni miközben a magam módján én is időnként kirohanásokat intézek, de azt kérdezem tőled, hogy én átolvastam egy párszor a szintén a HVG-ben jelent meg, az már biztosnak tűnik, hogy a minisztérium felköltözésével együtt több garázs is épül a várban, bár erről még nem született kormányzati döntés, a budavári önkormányzat szerint azonban az ezernyi autóhely nem eredményezve a jelentős forgalomnövekedést, de a címe az már aláírás gyűjtenek a budavári mélygarázsok ellen, és ugyanakkor erre én nem találtam utalást, de biztos felszínesen olvastam, pedig négyszer is elolvastam, de tudsz arról, hogy aláírás gyűjtenek a budavári mélygarázsok ellen? Nem tudok, és hát ki is gyűjtene. Hát, hát nem tudom, hát a budavárban lakók, hát azok. De, de hát őket fogja szolgálni. Egyrészt nem mennek be a várba dolgozók, a, a budai várba Őekik is lesz parkolóhelyű, nem kell ott nyomorulni az utcákon, Uh, Miért is gyűjtenének a ezt a budavári polgárok számára? Ezeket a garázsokat a budavári önkormányzat terveztette, meg az állam csak kivitelezi őket, tehát az állam csak beruházó lesz. Úgyhogy itt valami teljes félreértés van. Uh, mindegyik mind véggarázs olyan helyen valósul meg, ahol sem természetértéket, tehát a várbarlangot, sem pedig épített értéket nem veszélyeztet. Uh, tehát ez, uh, ez, ez, ez, ez, ez ráadásul mindegyik a régészet számára lehetőséget nyújt, hiszen a is vele jár. Hát, uh, Ahogy én olvasom, ez nagyjából, ha összeadom, ez nagyjából 1100 hely. akkor egy hónap múl fogjuk adni a következő mégarást. Négy vagy öt? Mert ugye itt ötöt -öt sorolnak föl. Hogy mennyi lesz? Öt, öt mélygarázsról beszélünk, abból egy már megépült. Ugye ez a Várbazár alatti mélygarázs. Egyet most fejezünk be. Gyakorlatilag készen van. Ez a, a Palota út uh, nálevő Ennek lesz egy második ütöm, Tehát mellépő még egy amelyik eh, elsősorban művésznökség igényeit fogja kiszolgálni, és aztán eh, a, a Szabó utcába épülne a akkor a jól számolom az a negyedik, és a Szabó utca. Lovas utca, Csikós udvar, Csikós udvar, kettes ütem, Európa Liget. Hmm, igen. Hát Szabóilónka utca, Európaligat, Lovas utca, Csikós udvar, egy Csikós udvar, kettő. Így van, így van, így van. És a lovas, a lovas utcait szeretnénk utoljára megcsinálni, mm, az is rendkívül fontos. Tehát én, én, én senkiből, nem, nem, nem, nem, nem, nem alatt, hogy ilyet nem adott, hogy aláírja egy negatív véleménye, egy színt, tiltakozó hangot nem hallottam. Hát mindenkinek az az érdeke, hogy, hogy, hogy korszerű alások legyenek a várban. Ami a, a, a, a Barkert bar Bazárnál lévő mélygarást, illeti annak a kihasználtsága alacsony színvonaláról, vagy alacsony szintjéről, nem színvonaláról, hanem az, hogy kevesen veszik igénybe. Arról mit gondolsz, illetve mitől állna be változás? Szerintem rendkívül fontos dolog az, hogy a, a annak a, a beszélgetésünk elején, amit a déli összekötőnek, vagy nyaktalmat akár akárhogy is, illetve az új kertnek a felújítása megtörténjen, és hogy ott legyen fizikai összekötetés, a Budapesti Történeti Múzeum hátsó bejárat a fele. Ez a, a az úgynevezett nyirokjáróknak a, a megcsinálása, a buzogányos körönnek a felújítása, tehát hogy, hogy jobban ki legyen használva a várgaráshoz, vagy a várbazár garázsából való feljutási lehetőség a Mozgóvért és a Pittek. Mert már sokat segített az, hogy nyitottunk egy új bejáratot a BTM-re, de tovább kell itt bővíteni ezeket a részeket. Tehát mondjuk úgy, hogy az aranyszarvas vagy a szarvastér fölötti részről, részről beszélünk, azokat élővé kell tenni. Hát ugye most a kutya nem megy be, és akkor sokkal jobban ki fogják használni a turisták és a, a, a vár, várbazárnak a garázsát. Most sem rossz egyébként, tehát napról napra fejlődik, de hát nyilvánvalóan ennél sokkal többre, többre lesz szükség, hogy még, még hatékonyabban működjön, mert hogy a, a bevételtermelő képessége is uh, jobb legyen. Azt kérdezem, hogy akarsz-e kommentárt fűzni hozzá, vagy ugorjuk át azt, ami csütörtökön történt a Zuglói önkormányzatban, ahol egy képviselőtestületi ülésen. A polgármester, a jobbik, a civilek, az LMP-vel szemben közös platformra kerültek a szocialisták és a Fidesz, és ez ugye a Liget Project kapcsán történt. Meg gondoltam rád. Én nem akarom ezt kommentálni, Nem, hogy nem, nem, Én csak felajánlottam. Hát te tudod eldönteni, mit akarsz kommentálni és mit nem. Ha nem akarsz komment, nem akarod kommentálni, akkor mehetünk tovább. Nem, nem, nem mehetünk tovább. Oké, okay. azt kérdezem tőled, hogy az, hogy végül is tegnap erre az évfordulóra, az alaptörvény ötödik évfordulójára, a születésnapjára oda meghívó alapján jutottak el az emberek, vagy, vagy mi alapján? Hát én nem tudom, én meghívó alapján voltam ott. Én ott voltam, mint, mint kettős... Szeretben kaptam meghívást, mint az olyan országosi képviselők közelő képviselőként dolgozott, és megszavazta az a törvényt, illetve mint a jelenlegi kormánynak az államtitkára. Azt kérdezem tőled, hogy ma a Fidesznek van-e, meg tudnád-e fogalmazni, miközben nem vagy szóvivő, a Fidesz viszonyulásás, Schmidt-Pál köztársasági elnökhöz, aki nem töltve ki mandátumát lemondott? Nagyon, nagyon korrekt viszony, azt gondolom, hogy hogyan viszonyul ma a Fidesz ahhoz, hogy Schmidt Pál lemondott? Szerintem azt mindenki elfogadta, mindenki érthetőnek tartotta. Még azt is mondhatnám, hogy helyesnek, De igazságtalanság volt, vagy miért mondott le? Foglalkoztat-e bennünket ma az, hogy miért mondott le Schmidt Pál, akinek tegnap köszönetet mondott a miniszterelnök? Nem, de szerintem a miniszterelnök tegnap teljes joggal mondott Schmidt Pálnak köszönetet. Nagyon jó beszédet is mondott a Schmidt Pál, szerintem. Egyébként nem néztem meg a visszhangokat. egy nagyon jókos konferencia volt, tanulságos volt, önkritikus hangok is megfogalmazottak a, a, nem magával az alaptörvényel kapcsolatosan, hanem az alaptörvény intézményéből következő a kapcsolatban. Még néztenek is felvetett olyan kérdéseket, hogy mi az, ami az alaptörvényből a gyakorlatban nagyon lassan szivárog le. Ilyet egy példát mondott a a szülőtartás nagyon fontos intézménye, ugye ez az alacsonyabb szintű jogszabályokba is, és a gyakorlati megvalósításba is nagyon nehezen megy át. Tehát egy, egy mondjuk, hogy egy jogbölcseti szempontból is tanulságos délelőtt volt minden előadás, szerintem, szerintem kifejezetten magas színvonalú volt. Én, ahogy az 1957 és 1990 közötti életemet nem adom oda senkinek se független attól, hogy én értem, hogy az alaptörvény mit gondol erről az elnyomatásról, ami akkor volt. Ugyanúgy nem érzem magamat se győztesnek, se vesztesnek annak kapcsán, ami tegnap a miniszterelnök mondott a parlamentben. Úgy fogalmazott, az alkotmány nem tudományos vitában, hanem csatában, egy nagy politikai küzdelemben született meg, amelynek mi, akik ma itt ülünk, mi vagyunk a győztesei nem, én ennek a permanens felosztását győztesre és vesztesre ez nem az én világom. De rejános, tehát ez tehát ezt tovább is folytatta. Hát azt is mondta, hogy viszont, viszont a nyertesei ennél sokkal szélesebb kör, mint akik a győztesei. És arról beszélt, hogy a győztes és a nyertes az nem feltétlenül egymást leszedő fogalmak a politikában, és hogy meggyőződése az, hogy az egész magyar társadalom és Magyarország a nyertese annak a folyamatnak, amelynek politikai értelemben a döntés előkészítés meghozó politikai Jó, Én csak azt tudom neked mondani, hogy az orbánviktor.hu-n olvasható, vagy a kormányhu az ezt nem folytatja a teljes videót, nem néztem meg. Pedig, pedig, pedig érdemes lenne, mert, mert nem, még egyszer mondom, szerintem nagyon tanulságos volt. Elhiszem, csak ezt még egyszer mondom, se győztesnek se én azt gondolom, hogy az alaptörvény az nem győzelem, és nem vereség. Tehát ahhoz hogy másféleképpen kellene viszonyulni, függetlenül attól, hogy én egy kis senki vagyok, aki a és akkor ebbe párhuzamosan, de abszolút nem ezzel összefüggésben mondom, hogy tegnap két videót is lehetett látni, amit a népszabadság, valamint az Index munkatársai próbáltak fideses politikusokat megszólítani a parlamentben a Magyar Nemzeti Bank alapítványi költései kapcsán. Hát figyelj, amit ott válaszban megkaptak ezek az emberek, azt az ember végignézve azt gondolja, hogy itt valami nem stimmel, de nem teszek fel ezzel kapcsolatban neked kérdést. Nincs hozzá kedvem. Mint hogy nem láttam, úgyhogy. Nem is azt kérdeztem volna, hogy azt látod, mi a kérde, mi a viszonyulat a kölcs, a, a ezekhez a pénzviszonyokhoz. Szeretném, ha neked ilyen pénzügyi történeteid, mint amilyen a van nem lennének. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást, csak a jövő éden szerdán leszünk. Köszönöm. Én is köszönöm szépen, Elsimó Lászlót hallottak. És most... Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. A műsort az uglójén kormányzat támogatja. Csönd Csönd Így nehéz lesz. Még egyszer, mert valami rossz számot írt írtam föl, mondaná. nic Igen. vagy hetessel. Oké, okay, de az előbb azt mondta, hogy ilyen szám nincs. Várjon. Most mindjárt, ja, jó beszél, azt igen, igen, igen, igen, igen, igen, jól beszél, hogy ez ugye ez, ez ilyen telefon. igen. milyen okos. De nem, maga nagyon okos. De várj egy pillanat, mindjárt csöngeni fog, várjon. Igen, jó, bennem volt a hiba, mint mindig. Igen, oké, okay, köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Jó reggelt, lehet? Bán Lászlóval beszélgetek. Keresem a papírt, mert azért sokat segít... Azt mondja, hogy ja, Jó reggelt kívánok minden. Mindenkinek A Hallgatóknak is Igen a parlament 2013. december 23-án fogadta el a Városleget megújításáról és fejlesztéséről szóló javaslatot. A mostani is sürgőségi előterjesztés az indokolja, hogy májusban lezárva a Városleget ZRT által két parkfejlesztési pályázat, olyan döntések meghozáltal a várható, amelyek jelentősen befolyásolni fogják a Liget Project keretében megvalósuló konkrét fejlesztések körét és mértékét írja Rosgonyi Zoltán, minden esetre a Fidesz frakció zuglóban. Most nyílik arra a lehetőség, hogy zugló önkormányzata kifiselve a zuglóiak érdekeit érdemben beleszóljon abba, hogy hol és mi kerüljön fejlesztésre a Városligetben, hogyan érvényesüljenek a tervezett zöldfelületi fejlesztések. vagy később. A Puská stadion átalakításával és a Városliget megújításával a kormány több olyan nagyvonalú fejlesztést készített elő, amelynek jelentős hatással lesz zugló jövőjére. vagy később. Van, aki úgy véli, ezek a fejletések tönkreteszik zugló közlekedési rendszerét, megzavarják nyugalmát, túlterhelik a stadion és a városliget környékét, majd később nem kívánunk a jövőbelátókkal versenyrekelni. Képviselőként azonban kötelességünk a zuglói polgárok érdekeinek védelme, jelenlegi és jövőbeli életük minőségének javítása majd később. Az, a bizonyos, az bizonyos, hogy a városleget törvényel, a kormányi rendeletekkel és kormányhatározatokkal, valamint a fővárosi Közgyűlési határozataival, illetve puskás stadionra és a Városligetre kívüli szakmai pályázatok eredményei zugló javára kell kamatoztatnunk. A kizárólag politikai indítatású ellenzés ezeknek a nagyszabású városfejlesztési terveknek semmiféle hasznot nem hoz. Zuglónak vagy később a kerületünkben zajló több százmilliárdnyi fejlesztésből csak úgy tudjuk a lehető legtöbbet hasznosítani. Zugló a zuglóiak javára, ha részt veszünk benne. Vegyünk részt, hiszen a városléget közös ügyünk. Majd jön a határozatnak az egyes pontja, amit végül is megszavazott a közgyűjtés függetlenül, hogy karácsony ezt Ez így szól, az önkormányzat folyamatosan tájékozódva a megfelelő információk birtokában támogatja, hogy a liget Budapest projekt egyben a városliget megújítását mindaddig, amíg a városligeti építési szabályzatnak megfelelően a pargi funkciók fenntartásával és megújításával, a környezet minőségének javításával, a zöld felület növedésével történik meg, és hogy milyen feladatot ró ezügyben a polgármesterre, arról beszélgessünk később. Ezt követően még módosító indítványokat nyújt be a Fidesz frakció, Illetőleg az MSZP frakció is, amely múlt csütörtökön délután, délután szembesül ezzel a sürgőségi javaslattal, és egyebek közt olyan pontok kerülnek be, mint hogy a liget, a ligeten túl közteletfejlesztési programon belül a Városliget ZRT vállalja az Egressi és a pillangópark megújítását, valamint befejezi a Csertőpark felújítását, vagy a Városliget ZRT vállalja az Olof Pálmeház felújítását, azt követően, hogyha használatra átadja a Zugló önkormányzatának azzal a a hogy az a rendezvényház és vendéglátóipari funkció mellett helyet biztosítson a 15. kerületi helytörténeti múzeumnak. A mi kapcsolata, bár Lászlóval eljutott oda, hogy majdnem egyenrangú partnerekért beszélünk, bár egyenrangú partnerek sohasem leszünk, mert én mindig kevesebb leszek, abból adódan, hogy ennek a történetnek nem vagyok konkrét szereplője, csak ugye az információk sűrűséget teszi azt lehetővé, hogy abban a téfidben legyek, hogy egyenlő partnerek lehetünk, és ez most nem az alárend, fölé fölérendeltség, hanem tényleg az, hogy kinek van ez ügyben kompetenciája, de azt áruld el nekem, hogy ugye te valamit értesz a politikához, mert valamikor ebben részt vettél. De most, hogyha a Városliget Project tehát nézzük, és azt nézzük, hogy mi valósuljon meg a Városligetben, akkor amikor Roszgonyi maga se tagadja, hogy... És aztán majd, hogy mit mondasz, beszéltünk, de az a te dolgot, hogy mit fogsz abból elmondani a nyilvánosságnak, azt én nem fogom bele kihúzni. Tehát, hogy ő járt a Városliges ZRT-nél annak érdekében, és ezt a mondatot nem tudom jól befejezni. Tehát a Városliges ZRT mennyiben és hogyan partner egy alpolgármesternek, vagy polgármesternek a tekintetben, hogy... Milyen, és nem tudok jobb kifejezést használni, alkupozíciót tud létrejönni az ügyben, hogy én azt mondom, hogy oké, okay, nem szívesen, de belemegyek, és akkor különböző dolgokat kérek, amiről fogalmam sincsen, hogy a Városliget ZRT-től ilyet lehetek érni. A Városliget ZRT nem csak alpolgármesterek, polgármesternek, de mindenkinek partner, az elmúlt, talán három év alatt belül egy, ami azt létezik akkor jó két-két és fél éve, folyamatosan folytat egyeztetéseket a, a rigett projektről, a riget projekt érdekében, több mint száz civil szervezettel beszélgetett, kérdezte a véleményüket, és ennek egy jó részét be is építette a, a folyamatokba. A Zuglóval ugyanez egységes alpolgármesterestről, vagy nem alpolgármesterestről, hogy, hogy végül is aztán... De várj pillanatra, Konként. mennyiben gránit szilárdságú az, ami le van írva, hiszen jelen pillanatban ezt a területet 99 évre megkapta a Városliges ZRT. E fölött jelenleg rendelkezési joggal, Zugló nem rendelkezik, ezt megelőzően sem rendelkezett, mert akkor meg a fővárosé volt. Hint. Ha én bemegyek oda, és azt mondom, hogy lacikám, akkor te miért nem mondod azt, hogy Jánoskám, neked ehhez semmi köszöd a jogilag, annak azt nincs hozzá köze, de az ERT, a felské azért, mint a kerület vagyunk ezzel, vagy a szeretne kicsit másképpen viselkedni, mint a korábbi gazda, azt mondja, hogy én a lehető legjobbat akarom nektek, akik használjátok ezt a ligetet. Zugló is, ha azt mondja, hogy abból a pozícióból, hogy nem, nem, és azt mondja, jó, de hogyan lehet a legjobban megcsinálni ezt a projektet? akkor teljesen tárban nyitválnak az ERT kapui. Mondjátok el, hogy nektek hogyan tetsz a mit akartok ebben a fejlesztésben, mit akartok a parkban látni, és ha ez egyébként egybeesik, vagy legalábbis milyen megy ellene a vonatkozó törvénynek, a fővárosi határozatoknak, a kormányhatározatoknak, rendeleteknek és a fővárosi szabályzásnak, akkor miért ne fogadnánk be őket? Alapfelden azért, mert nem tudom, hogy milyen kompetenciával bír bárki, aki a Városliget kívül van. Tehát én bemegyek, és azt mondom, hogy szeretnék oda egy vécét, akkor mit mondasz erre, hogy János, kérlek, nagyon örülök, de ott nem... Ne, ezt megvizsgáljuk, mert a vécétemesen a mostani állapothoz képest, ami katasztrofálisan nincs, kell. Legyen, a fővesény megszab, meg, megszabja a szabályozás, hogy mennyi a maximum számasz, de hogy hol legyen, arról egészszerű mindenkivel. Te hát elég gyakran jársz a ligedbe, és tudsz érvényesen élvenni, amellett, hogy itt, ezen és ezen a ponton szeretnél, akkor minden összelepve még akár lesz is ott egy WC. Én ezt értem, és ezzel mennyiben él a lakosság, mennyiben él az önkormányzatnak bármilyen embere? A lakosság kivonultam él vele, mondom több mint száz civil szervezettel, hogy ezek döntve környébelék érdezett, nyugdíjas klubokat, iskolákat, stb. Nagyon sok véleményt adtak a valós használók. Az éppen, hogy baj, hogy az önkormányzat a teljes tagadáson kívül, az ellen igen, de eddig, eddig, eddig is nyitva voltak a kapuk, ezután is nyitva lesznek egészen a, a, addig, amíg itt nem véglegesül teljes egészében minden egyes részleten. Mikor véglegesül teljes egészében? Mikor szárad meg a gipsz? Mm. Most május közepén kerül nyilvánosságra az, akkor dől el, hogy kinyerte meg a tájépítészeti pályázatot. Ez azt jelenti, hogy azt fogja gyakorlatilag eddig nagyon szűk témáról ment a vita, egyes épületekről, ilyen legyen, olyan legyen, de 93%-a a ligetnek nem épület. Ez, hogy hogyan néz majd ki, ez most dől el, most pedig nyilvánossá, és ez fogja megszabni a tájépítését. Ez meg a az, hogy kinyeri meg ő egyben szembesül azzal, hogy mivel kapcsolatban nyeri meg, vagy neki van még további szabad keze? Mármint kinek elnézni? Aki megnyeri majd. Aki megnyeri, az nyilvánvaló egy. egy egy elég részletes koncepció alapján fogja megnyerni, de a végle, ő, és ő fogja tervezni ez a csapat, aki megnyeri a tájépítészetet. De nyilvánvaló számtalan részlet, hogy most hol legyenek, és milyen számban még padok, szemetesek, hogy uh, hogyan finomítanék valóban az illemhelyekkel, és még számtalan komfort eszközzel és lehetőséggel, ez még gazdagodhat és bőzülhet. Magyarul attól függetlenül hogy május közepén ezt valaki megnyeri, Onnantól kezdve ez még mindig nem gráni szilárdságú, amit Magyarországon ma az emberek értenek, hanem ez rugalmasan kezelhető, már amennyiben az a cég, amelyik ezt meg fogja nyerni, be tudja építeni a koncepciójába, vagy sem. Van. Így van, fontos. És ez így lesz egészen addig, amíg az egész benne fejeződik, illetve egészen addig, amíg van olyan szabad terület, ahol egyébként más szempontjai figyelembe vehetőek. Van nekik van. Nekik, nekik ez, ügyben, so, nekik ez mennyire van szabad kezük, vagy mennyire kell egyeztetniük a Városliget ZRT-vel? Mindenek köszönöm. A Városliget ZRT a Városliget Zrt pályázat kírója, megrendelője, ő a megújítás végrehajtója, tehát tervező tervez a Városligetnek a megbízásából, és a Városliget ZRT e, e, finanszírozza is. Tehát Ez egy folyamatos párbeszínű, amikor a lági házat épített. Mennyire egyenrangú, mennyire felé rendelt? Még egyszer mondom, van megrendelő, megbízó és van tervező. A, a ZRT-t hány ember fém jelzi? Tehát akik döntési kompetenciával bírnak. Hát ez egy, egy kicsit szervezet önmagában, körülbelül 30. Azt tudom, de, de ott azt hiszem, három olyan ember van veled együtt, akik végül döntést hoznak. A döntés azok persze hát van. Vezérigazgató, van, igazgatóság, van, vezérigazgatóhelyettesek, helyettesek. Tehát. Ilyen szempontból nyilván ez struktúra, egy struktúra, struktúra. Mi az a grémium, egy dönt? Ez megvan határozva, akár értékhatároz közben. Uh -huh. 50 millió forint alatti együtt döntéseket vezérigazgatóhoz meg, 50 millió forint egy az adott területének megfelel, amit éppen gondoz vagy felülgyel tárgyalhat. Nyilvánvalóan e, vezérigazgató az, aki mindenről tárgyalhat aztán a döntéseket, még egyszer mondom, az igazgatóság fogja meghozni, mert azért a nagy... Oké, rendben van, ilyen döntés tudtam. Ilyen, ilyen döntés az elmúlt időben született? Milyen döntés? Ami, amivel valaki e, az önkormányzatból bement, javaslattal ért, és azt a Városliget ZRT elfogadta. Nem, hát éppen most várjuk. A... Oké, rendben van, tehát várjátok. A, a, ami alapvetően fontos, és amiről nem sok szó esett. Rozgonyi Zoltán járt el is mondta, feltáró vallomást tett a Kejfej de járt-e a Városliges ZRT épületében, vagy nem az épületében, de találkozott bármilyen prominensével maga a polgármester Karácsony Gergely? Azt, hogy ki, kivel együttedett, én folyamatosan egyesedek az elmúlt évek, mindenkivel, Karácsony Gergelytől kezdve, Zoltkonyi Zoltánon át, minden létező szeretővel, civilekkel és politikusokkal az udróhoz közel és távol, hogy meggyőzem őket, és ők meggyőzenek engem. Oké, okay, volt-e olyan, amivel Karácsony Gergely meg akart téged győzni? Sokszor beszélgetünk, sokszor meg akart győzni, egyébként változik is, nyilván az ő is az én is, sokban közeledik is, vannak nyilvános vitáink, és hogy ez eléggé ismert, többször is nyilvános formok, televíziós viták, és vannak természetesen ettől független beszélgetéseink. A vezetőként noha jogi értelemben nincs befolyása a történésekre. Mi nagyon szeretnénk, még egyszer mondom, hogy miért széleset konszenzussal történjen meg. Én ezt értem, de volt-e olyan megbeszélés, ahol abban maradtatok, hogy ez akár figyelembe is vehető, legyen szíves, küldje el az ezzel kapcsolatos dokumentációt? Igen, ilyen része, talán nem érdemes bocsánatkozni. Egy biztos, mi a legnagyobb nyitott vagyunk. Mindent. Én elég jól ismerlek téged, amikor te azt mondod, hogy valamivel nem akarsz belebocsátkozni, és én most nem fogom a szöget csak azért a falba verni, hogy elmondhassam, hogy, megpróba, hogy, hogy hogy keresztül menjek valakinek az akaratán, ő nem akarja. Ebben benne van-e az a diplomáciai tevékenység, amivel te megpróbálsz egy olyan békét fenntartani, amit jelen pillanatban nem könnyű? Így van, én mondom... Jó, a... magyarul, ahogy ezt szokták mondani, sem megerősíteni, sem cáfolni nem fogod. azt, hogy volt ilyen találkozó, majd ezt követően szóba került az, hogy küldjön dokumentációt, vagy sem. Nagyon sok, nagyon sok találkozónk van, nagyon sok felvetés született, hogy mi lehetne zugló számára a leginkább kedvező pozíció ezen fejlesztés Oké, rendben van, de akkor azt kérdezem, hogy létezhet-e az, hogy Roszgonyi Zoltán előbbre jutott ezen tárgyalások folyamán, amit egyébként nem Karácsony gergely a folytatott, mint amilyen ö, előre menetelt, elért Karácsony Gergely veled, függetlat, lehetséges, és nem a te hibád volt, mert ő nem jelent meg aztán később részletes dokumentációval. Tehát nem tudom, hogy mi okból, de létezhet-e ez? Hát nekünk az a fontos, hogy Egyfelől zöldó képviselő testület, te és termésen polgármester is. Ha lehetséges, támogassa ezt a projektet. Ha képesek letenni az asztalra egy olyan ö, ö, javaslatot, egy olyan javaslatcsomagot, ami mi is akceptálhatunk, még egyszer mondom, a vonatkozó kormányhatóság és keltek között, ezt mi meg fogjuk tenni. Azt kérdezem tőled, hogy ö, ugye két módosító javaslat is volt, Részint a Fidesz a saját módos, a saját javaslatát módosította, részint pedig a szocialisták jöttek elő különböző módosító javaslatok, amelyek közül egyébként számos benne van egyébként más tervezetben is így tehát azt kérdezem, tőled maradjunk a Fidesznél, hiszen ők voltak a beterjesztőek, a projekt keretében megvalósuló múzeumi fejlesztések során helyet biztosítanak a zuglói Samodai József helytörténeti műhely állandó kiállításának és munkahelyre alkalmas irodáinak. Ez ugye semmilyen konkrétumat nem tartalmaz a tekintetben, hogy hol és miképpen, de azt kérdezem tőled, ha te most ezzel szembesülsz, nem tudom, hogy most szembesülsz, vagy sem, akkor ehhez mit szólsz? A végső elfogadott dokumentumban ugye én nem uh, tanulmányoztam, hogy milyen módosításokon keresztül született meg a én dokumentum. Ez komolyan elem, amelyel való tárgyalnunk kell majd, nem kézenfekvő, hogy hop, előtenünk egy, mondjuk egy ilyen uh, intézmény számára uh, való helyet, de egyik sem lehetetlen, egyiknek sem a megoldása, ezért várjuk polgármester urat hogy a közgyűlés vagy a kifizetes döntésével felszerelkezve, ha eljön tárgyalni, van miről, és állapodjunk meg, hogyha ez szolgálja az ugló érdekeit, ezt hogyan tudja a város, hogy ezért Liget e, belevarni, hogy úgy mondjam, a projekt, de ezt is sok más. Azt kérdezem, hogy amikor te azt mondod, hogy várott karácsony egy dossziéval, akkor valójában azt mondod, amit én korábban kérdeztem, hogy szeretnéd ezt a projektet az elkövetkezendő hónapokban és években amilyen mértékben lehet pacifikált körülmények között végrehajtani. Hiszen téged egyébként az a jogi háttér, amivel rendelkezel, egyáltalán nem szólít fel arra, hogy egyesztés a polgármesterrel, vagy az alpolgármesterel. Ez így van. Nekünk nagyon világos legyen az ugrók képviselőtestületének és polgármesterének a határozattal semmilyen formában nem köt ezt a, ezt a projektet a törvény alapon, a törvény alapján a kormány és a fővárosi közgyűlés tudja szabályozni, de ugyanakkor azt gondolom személyesen is minél több résztvevő, tehát belejött ebben az ugrói képviselőtestületet, az ugrói polgárokat, civil szerveződek, és természetesen várost is, és Terézvárost is, hiszen ők használják leggyakrabban, az ő, ezek a, az, ezekből a lakosok az égetet, minél szélesebb konszenzusával történjen meg a fejlesztés. Azt mindjárt, az ebben sok százan e, látjuk és tudjuk, de amikor elkészül, e, mindenki nagyon fogja szeretni. Én ezt értem, ezt a részét tökéletesen értem, elnézést, hogy ne hagyjam az összes olyan szövegedet, amit én már kívülről be tudok fejezni. Van három év, amit jobb nyilvánvalóan. Ezt tökéletesen értem, de azt kérdezem tőled, ennél jobban nem tudom megkérdezni. Maga a Városliget ZRT jogilag, és természetesen gazdaságilag. Mennyiben van abban a helyzetben, hogy alkudjon olyan dologra, amely a szó szoros értelmében nincs összefüggésben a Városligettel, de összefüggésben van azzal az önkormányzattal, amelynek a területén van, vagy amely határos a Városligettel? Természetesen a Városliget vagyonkezelője, van egy jelentős költségvetése, tehát ezen költségvetési korlátok között, a jogszabályokat a lehetőségek között képes, hogy úgy mondjam... Mennyiben terjeszkedhet túl a Városliget területén túl? Meg tudja tenni, még egyszer mondom, a jogszabályokat a lehetőségek között látni kell pontosan mi a kérése a az uglónak, ennek mik a, a pénzügyi feltételei terhei, és ehhez képest uh, az ERT-t, uh, hogy úgy mondjam, képes kompromisszumot. Helyes, szándékosan nem mondok konkrét példát, bár itt van. Te vagy a Városliges ZRT, én kérek tőled valamit. Amikor te teljesíted az én kérésemet, és tételezzük fel, hogy majd a polgármester meg fog jelenni, bár erre még két szót később szánunk kell, akkor te ezt minek érdekében teszed? Annak az érdekében, hogy minél szélesebb, de mondom, konszenzusra is, ahogy mondtad, hogy békével menjen végbe a beruházás, sokkal jobb. Oké, okay, rendben van. Én vagyok, ugye? Ki, ki a te főnököd? Te, ne, ne tehát, a, amikor épül a dagály. Tehát... De ne, ne menjünk oda, Nem, nem, nem, nem, nem menjünk se egy út, Nyilván... Én ezt mind értem, azt mondja, meg nekem, hogy ki a te főnököt? El, nem hallottam. Ki a főnököd? Ki a főnököm? Igen, Városliget ügyben ügyben nekem a miniszterem azt mondja az ugye az emminek... Oké, rendben. én vagyok Balogh Zoltán. Azt mondom neked, hogy figyelj, Laci én olvastam az újságban, hogy te támogatsz a Városligeten kívül egy cunci-punci munkyit 4 millió forinttal. árult már el nekem, Laci Ez mi a frászkúnyhó? És akkor nyilván, ha ezt felteszem észre ezt a kérdést, bár nem fogja valószínűleg fölteni, mert politikus és ugyanolyan közegben dolgozik egy konfrontatív közegben, ahol tudja, hogy érdemes kompromisszumokat kötni. Ha ezek a kompromisszumok megfelelőek és olyan léptékűek a projekt egészéhez képest, nem nem jelentenek túlzott pénzügyi terveket, nyilvánvalóan különösebb kérdés nélkül jóváhagyólag fogja, jó esőbólintással fogja majd tudomással venni. Óvattal válaszolja, hiszen az előbb azt mondtad, hogy aki majd nyerni fog, az is befogadhat javaslatokat. Ez a fajta, nem tudom micsoda, amit én az előbb megfogalmaztam, ez egészen addig tarthat, amíg a Városliget projektben nem fejeződik? A. Magyarul azt kérdezem tőled, nem tudok szebben fogalmazni, mennyire zsarulási potenciál ez? Én azt mondom neked, Lacikám, figyelj, én nem fogok tüntetni, de akkor kérem ezt a punci nyuncit. Oda, oké, megadod. Akkor három hónap múlva azt mondom, te figyelj el, én közben rájöttem, meg itt vannak az én, az én, az én ahol én lettem, ott, ott tovább nyöszörögnek, kéne egy tatyó, patyó, nyonyó, az meg oda. Tehát ez meddig terjed? Nyilvánvalóan, hogy mivel egy testülettel tárgyalunk, hogyha tárgyalni fogunk. Tehát ha a testület döntés alapján polgármestor tárgyalni, akkor kötünk egy megállapodást, ami mindkét felet Ez a cél, ha nem lesz ilyen megállapodás, akkor te nem fogom. Oké, okay, rendben van, de van ilyen megállapodás, csak nekem megjön tőle a kedvem. És azt mondom, szeretnék még ezt, azt, amazt. Kaptam egy új pénztárcát. Hát, hát, tehát azért a mondom a szereplőket, minden, mind, mindkét felek köti a megállapodás. Ilyen, De azt mondod, hogy újabb és újabb megállapodás lehet kötni. Ötletük lesz a célt és essék, amelyik a beruházás adott fázisában, egy év múlva, két év múlva iszre megvalósítható, nem kell ezt különösebben e, keríteni, nagyon szívesen befogadjuk, még egyszer mondom, számtalan javaslatot fogadtunk. Oké, rendben van, de abban segítesz -e nekem? A Nem rendelkező szereplők. Ne mondjál összeget, de mondjuk azt, hogy neked van egy büdzsét, annak nagyjából hány száz, ugye arról van szó, mennyi a kommunikációs költség, mennyi ilyen, mennyi olyan, Aztra van-e éppelméjű válasz, miután neked ki van a négy kereked? Tehát vagy nem fogsz válaszolni, vagy fogsz válaszolni. Egyébként a projektnek a költségvetésének hány százaléka költhető el Városligeten kívüli olyan infrastruktúra, vagy egyéb fejlesztésre, ami egyébként annak érdekében történhet, hogy maga a projekt minél teljesebben, és minél békésebb körülmények között valósulása meg, ezt ennél szemben nem tudnám megkérdezni. Értem, azért. Ennek, hogy erre mennyi pénz folytató erre nincsen természetesen egy adott szabály. Nyilvánvaló, hogy a projekt összkölcségetését ehhez képest ez egy cseki arány, semmi módon nem zavarhatja a projekt embertetésszerű megvalósítását. De ennek a költekezését te figyeled, és azt mond, te döntöd el, hogy ezt lehet-e, vagy te, illetve ez a Grémium dönti el, hogy lehet-e, vagy sem. Így van. Pontosabb. amikor tehát például a szocialisták is kiderült, hogy ez egyébként is benne van a, a kérésben hogy a Városliget zérte a közbiztonság növelésének céljából 2016 május 1-től az itt van a nyakunkon átvállalja jelleg a ZKNP gondolkozó zugló, nem tudom micsoda által finanszírozott a ligetbe telepített 34 darab térfigyelő kamera fenntartási és üzemeltetési költségét ugye megvétózta Karácsony Gergely ezt a e, határozatot e, és szerintem május 1-ig nem ülnek össze de ki tudja te például arra lehet-e válaszolni, hogy hogyan viszonyulsz ehhez a kéréshez? Ugye, ismertem szerint jelen pillanatban ez az egyetlen tétel, ami zugló maga 24 milliárd forintos éves költségvetéséből a Városligetre költ. Tudjunk, mi ezt nyilván akár át is vállalhatjuk, ezek ilyen öröklött históriák, mi vagyunk a kerület vagyunk ezelői, ez a feladat az zövég, ezt a feladatot értelmes megállapodás keretében az ERT átfogatú nivála, hogy a megelapodások nem megelapodják. Te egyébként mennyire vagy tisztában azzal, hogy van egy olyan projekt, vagy egy olyan izé, aminek az a neve liget a ligeten túl? Hát, ilyen projekt egyébként nincsen, ez nyilván a... a az előterjesztőknek egy. Persze, persze, persze. Most nem is arról beszélek, hogy a te területeden, hanem hogy, hogy Zuglóban van egy ilyen. Ez az eliség része ennek a bizonyos elfogadott, ám jelenleg még hatályban nem vétel, Ez a vétóval szerintem érdemes csinyán bánni. A polgármesternek nincs vétójoga. Ez egy kicsit hasonlatos ahhoz, mint amit a jelent visszaküldheti nektek. Igen, Testületnek. Tehát visszaküldte újra megtárgyalása, majd a testület újra megtárgyalja. Ha lesz belőle döntés, meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen projektben mi részt tudunk-e venni, és milyen formában, milyen elköteleződéssel. Ugye azt mondja a határozat, hogy a polgármester e, minél hamarabb vegye föl a kapcsolatot a Városlig -e és ezen pontok, e, amelyeket elfogadtak e, kapcsán, kezdeményezzen tárgyalást. E, amennyiben Karácsony Gergely... Jó, igen. A vétol számodra miről szól, hogy ő nem akar ilyesmit tenni, vagy te nem próbálsz az ő fejével gondolkodni? Nem, rossz a kérdés, visszavonom. Azt kérdezem tőled, többé-kevésbé ismered ezt a történetet, amit a közgyűlés elé terjesztettek, és az elfogadta. Igen? Hogy számodra mit jelent Karácsony Gergely polgármester pénteken bejelentett vétúja? Hát egy ilyen.. Uh kommunikációs trekken van most már egy jó ideje, hogy ő nagyon nem is tehetett a más tehát én politikoltam volna ezt a lépését, hiszen ha nem ő hozzá létre ezt a megállapodást, és egyszerűen csak úgy mondjam a közülős döntését, az nyilván az eddigi kommunikációs pozíciójában ne, nem következett volna. A legészszerűbb persze lenne, hogyha ő is hozzátenne még néhány javaslatot, és zugló csomagjával érkezne és büszkén vál a zuglói, zuglói és ő éri el, mondom még akár, néhány, hiszen nem, nem tiltsa meg neki a, a képviselő hatázat, hogy úgy újabb tárgyalási pontokat, ha és amennyiben Zuglónak ezt a javaslatcsomagját de gazdagítva néhány más elemmel e, el tudjuk fogadni, és koncsosan megalapodunk, de szóval ez mindenkinek a javára válna, és neki is ezen a helyzetén de egyre inkább. Csak ugye, ő a Facebook oldán, azt írja, nem tá, a szavakat, az zuglói Képviselő Testület szocialista képviselői ma megszavaztak egy olyan fideses határozatot, hogy az zuglói Önkormányzat támogatja a Litigát Projektet, pedig a kampányban arra szövetkeztünk, hogy közösen megvédjük a városlitet. Magyarul e, ő a semmi oldalán van illetve nem a semmi oldalán van hanem annak az oldalán, hogy a Városliget megújítása messze nem ott fejeződik be ahol ma ez a Liget Project keretében megvalósulna Azt kérdezem tőled ennek kapcsán hogy az a vétó, amit ő bejelentett az később mennyire valószínűsíti az, hogy tárgyaló partnerként feltűnhet a Városliget zrt -ben? Ő egy ilyen törvény eléresen szóval képviseli a képviselőtestet, és a döntésséget végre kell hajtani Ebben el ki a nagyon nagy mozgástra egyetlen polgármester sincs. Termésen vannak, ezzel szó példa, ez egyszeri visszaküldés, számtalan kommunikációs lehetősége van polgármester úrnak. Én azt gondolom, hogy a, a, a fejlesztés és a megújtás, ahogy halad előre, e, Egyre világosabbak lesznek ennek a, az értékei, egyre nehezebb lesz kommunikációsan is azt mondani, hogy ez egy liget ellenére való dolog. Én azt gondolom, kell lenni egy pontnak, amikor ő még úgy tud e, a projekt megvasítása mellé állni, hogy ő érdemben értéket ad hozzá e, az ugrójak számára, és egyébként a projekt meg fog valósulni, és úgy fog Hát a zúgó polgármesternek nagyon nehéz lehet egy a pozíciója, amikor egy, mondom, mindenki által tetszőszetet, de ott van az a végén ellenzőnek egy magában. Igen, de ugye te említett, említetted, hogy volt köztetek találkozó, csak abban maradt, te, illetve te azt mondtad, hogy annak a tartalmáról nem akarsz beszélni, magyarul, hogy azt nem cáfolod, hogy ahogy Roszgonyi zoltán járt a Városliget zrt úgy Karácsony Gergely is járt a Városliget Zrt-ben, attól, hogy ő egyébként az egészet ellenzi. Nem tudom, hogy az életében ben én nem a -ben. Akkor, a, akkor a Városliget ügye, ügyeiben találkozott a Városliget zrt Vannak folyamatos egyeztetések. Polgármester úrra is, mint nagyon sok más, még egyszer mondom, közszereplővel és nem közszereplővel. Keressük a megoldást közösen, ő is azt látom, igyekszik szerencsésen gondolkodni, csak van neki még egyszer mondom, egy olyan kommunikációs csapdája, az amiből való kikeredés nem egy egyszerű dolog. Jó, de te látod azt, hogyha neten a vétó dacára ugyanez a döntés születne, és azt ő tudomásul veszi, de nem szavazza meg, hogy azzal együtt, együtt fogtok tudni dolgozni? Tehát te látod ezt a jövőt? Természetesen is, még azt mondom, hogy ha hát félt és messig Zuglóval és úrral. Miután nem kell együtt dolgoznunk, rajtuk múlik, hogy együtt dolgozunk-e velük. A városleges projektet a fővárossal, a kormányal és a parlamenti adatok alapján a Városvéget ZRT végre tudja hajtani. Én ezt tökéletesen értem, és azt is lehetett tapasztalni, hogy az elmúlt időben nem az nyelvé beszélted. Azt kérdezem, hogy az a birtokháborítási történet, amiről Jóformán egy hónapja beszéltünk, abban történt-e bármi, vagy ezügyben is meg lesz várva, kellően magyar talán kifejezve, amíg május közepén ebben a bizonyos dologban döntés születik, hogy a tájépítészetet kinyeri. Ezt még nem tudom előre megmondani. Egy biztos, hogy számos kommunikációs csatornán folyt a beszélgetés egyébként a végetben székelő. Aktivistákkal meglátjuk, hogy ennek lesz eredménye, ha nem, ahogy eddig mondtam, ezután is élni fogunk nyilván a videlemmel a régget megnyitásra, folytatása érdekében. De ennek a birtokvédelmi eljárásnak a kezdeményezéséről még nincsen időpont? Még nincsen, de ha megtörténik, akkor ez egy viszonylag gyors folyamat lett. Az, hogy egyébként mikor jön el annak a pillanata, amikor nem lehet egyszerre ott lenni és ugyanakkor végezni a munkákat, annak van-e várható időpontja? Én azt gondolom, hogy ez gyakorlatilag egy-két hónapon belül tisztázódni fog. Egy-két hónapon belül nem vagyunk lépés és más kényszerben a a Magyarul azt mondod, hogy 2016. július 15-ére ezügyben tiszta vizet kell tudni úgy önteni a pohárba, hogy, a, hogy valamelyik, félnek, valamelyik fél kell, hogy uralja a terepet. Ez, ez teljesen fontos, ez a határidő. Jó. Mikor lesz eredényhirdetést a építészetilag? Május közepén. Május közepén. Hát akkor figyelj, ezt a nagyjából, egyébként is arról volt szó, hogy a legkülönbözőbb szakemberekkel beszélek, de akkor veled legközebb, akkor egészen biztosan, örülök, hogy hallottalak, őszintén sajnálom az apropót. Nagyon örülök, hogy beszélgettünk, és remélem, hogy lesz olyan apropója is, amikor ezt már közösen tudunk beszélgetni, akár Zuglónak a vezető eltiségviselőjével is ebben az ügyben. Nekem egyetlen nincsen ellenemre, egyelőre várom, hogy mikor lesz a következő közgyűlés időpontja. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, Szervusz is. Szerusz. Bárlászlót hallottak. A műsort a Zuglói Önkormányzat támogatta. Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Piala János.